وما عبده رب نفسي نفس الامر تمسوئ الا ما رحم مر بين رب الرحيم وقال ملكتني به استخلف النفس فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين من خرجني على خزائن الارض نحفظه كده... عليم دا کلام د خزر چې باچا سره پیشي دي ابا چا تا پوسکی زوی یوشو اسلام دا شرط لګول چې زبا الوزم د جیلنا چې زما د مقدمه فیصله وشي یراکم الزامات ممالی دیلو دا ټیک دی دیو جنا بادشاہ خو تعبیر صحیح مونږه نو پدلو کې دی سوال اسلام قدر پیدا شنه هنو دا قدر دو جنا تفتیش کای نو قضوی ذالکا دابهالموک لعلام انی لمغون ذل غیب لعلامه کی مراد خاون چې پوه شي زمغان مان نقصان نکړ نو کړې ده نه پس پوه اصیر ویری میں او خنور پر فیلی میں نا دیکھ کریں اولی علماء کی ضمیر یوسف تا خدا وی ذار کلب بیان دا بیان میں اوک چه پوشی یوسف چه مات سرا نور سے او الله علا رخی تدبیر دا خیانت گروتا د الله قائل خوٹل دنیا دا مشرکم الله منی اندو منی اخدا وی کو قلزان دا نا یوسف ای دا انبیاؤ فوس دا غی نفسون اکلا امار بیسو دی دا افمت سشم خضاو دا قول لخضی دی انا پاکون زان نفس ونکر بدای دی مگر چې پچار احمو کی الله مرحوم انبیاء دی نا دا قول دا یوسف نسے کی بلکہ دا قول دے زلیخی چه دا زان نا پاکون او رب زمان بخونگی دا میرابان یوسف لاشتے او نو اوی بادشاہ راوڑا یوسف خاص کو میزان لگا مشیری خاص گردوم از تخلیصو ہو زده مشیری خاص گردوم نو را را را یوسف راوڑا سین نوار کلا چی خبری اکری بادشاہ تسرا بادشاہ تنن دو پس منسقا درجی والا اماندگر مکین و نمین تنن دو درجی والای الای مقام والے انکا لدینا مکینون امین سم تکا لوی درجی والے امانتگر او یوسف علیہ السلام وګرځومه په خدانونو د حکومت وزیر مال یزین نگہبان پوہ ابن کثیر لیکلی یجوز امت هر رجل اذا جهلن مکان ذوزان چې کله تا نه پیژنې شو دا و سننن انبیاء ندید حضرت یوسف اغیب پی جندن نویوسف زین حفیظ زساتی دلکم پردی مال تا اسرنکم امانتگر قضای لگوم, لگوم دا ذائن لگوم دابالار شیو اسلام علیکم ناپس اکسد بی جنید غیر زمان عزت انکا. سنت طریقه دائید که مغامه کې السلام علیکم زرافانی دا سنت طریقه ده خلکو دا, دا سنتونه پی, پی کوي او یاره پی ځانم په کار دای چې زان تعارف وکا قالا و دزم کو بان با د اسلام وګړو ما په خدانو د موکو زم نگابان پوا سويټما با چلا با چي ور ندارنگی ما زائر ورکا قدرت مرکیسو لپرداز مکده مصر تکانه بین اولاد اینا کم داکی چه بودا خوا خواه یا تباو و او را تباو او سیدبا بوزیر اردتا جی کم داکی چه بودا خوا خواه رسوم قلم ربانی آجات زمگرداشی انا بربادا اجر دموحید دین او اجر دا غرد اغی خلق الارا چه دا اللہ کتاب اونی آمنو بِاللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اللَّهِ آزان ساتی دے من آئیونا حضرت عصف وزیر مال شا اغا آباد دا مصر را شروع شو بیشمارا بیسیارا غلیبا کیدے میویبا کیدے و چیدے با ختم شو اغا نور وو کالا شروع شو نقاط او دقاط کرنو تیرے دل دو سلور کالا ملکون کی گزارا کیدان و چې اخري قانون شو دی وو په کوم ومن نو خلق قات واغسته چې قات واغسته نه بل ځایونه مثال کې امبارونه د غلي پهاتو ايسو عليه السلام یې موږ نو خلق په با د باندې راته او د امبارونو نه با غلا وړه ا د ايسو عليه السلام قانون دا چې یو بار به با د سړي په سر ورکو دا کنټرول دا و معنی دی یو بار باید د اوخ یې صحیح پسر ورکو دوم بار نه ارا علی رضی الله والسلام ندنجد تا او پیجند د اول رو را فارفهم او پیجند حضرت یوسف د یرا 25 پهو کال کوټه ور دي او شو د عمر دا عزیز کوت گی تر کړه نو دو اس کاله قریبن اغف صار نس کالې جل کی تر کړی احنا او اوصارل از شپاگی شو او کالا دا عباده تیر شو دری دیر شو او پینز شپاگ کالا دا قهت تیر شو نصال ویخ کالا شو دو کم یا در کم صال ویخ دا دور موز تیر شوی وا مولون خدا خیالی که آجر تمرده و طلبی ادخو قتل ویپی جندر دیرون لرا ازارون دلرا ناشنا گرن کیو تدا ناشنا ده من کرون لخو ناشنا گرن کیو دلرا نور کلاچ تیار کړي دله په سامان له سره تجیز اصل کې سامان د سامان ته وای د سره ستادجیز سامان ته تجیز او تفقید تجیز د سامان د رخصت کوي راو رای ماتا رو رف قل پل دا پلار نا تا پوسیو کم ملک نای نو نا آغایوی دا کنان دا شان نرا گلیو و دا چاز آمن یای و دا یاقوب السلام و سور نای و یاولس و پیدا می یاولس وی و ناسی پیدا دورس و یا مرده ناکو یاولس یو نو ادا لس و لیراری و آغایو دا, دا مور نا بیل ده نو پلار پر مینده و رشتیو آئی ایمان این روح ارشتیم وی خود اصطاق ارشتیم اعلومو این غلیل رازی نو براولی هزا که در روح مندی راور ایرور اصطاق زود پرارنا نوینی اریوتا اریوتا یو یو باروکون از غوره ما زمی المسیح ورکون کونا منزلین چه نازلی کسو کما سخا ما زقرازی نو اغلا پیمانا ورکون مستاز و فائده اغا راولی یو لسن بار بوزی بو بو او تا صبا خوش علم لار وانا خیر المنزلین از غرا دا میر مستاور کون کون امار غرا ام دا غچانا چا غص خلق را کس شی آئیزتی کئی نو که جراتلو نو کئی پدرور سرا نو نبایی تازلو پیما نمازا قا درو جنبای اما نازدی کئی گئی منتا را شي نور دې پور کې چل بو کو د د د پلار رو پلا سره د چل وخت نه مړني د دې څ چل ول بجو ډو پلانته نو کار كون کیو خا وبا خا براولو اوه حضرت يوسف نو قران په نو قران وګورځي پنګ دې دې په سامان دې دای کې حضرت يوسف واي دای کې کومه څنګه موږ راکا را د زات دای کې موږ کوم سمن قیمت راکا را نو دای دا, دا قیمت دای پرې ورمو کې دی دا د بادشاہ اختیار دی چې چا لور کوي کنه ور کوي نبی اسلام څخه خوان راغلی نیای او تل سلسله ورته انور له بادله ورنک را. دا د بادشاہ اختیار دی چه ها ده بیت المال نسو ارکین ارکولی شی حضرت یوسف وزیر مال و مختار داغه دا اختیارو داغه یوب و دودی ده چه رضی اللہ تعالیٰ نوی پا مخکره ده در ظلم کرو بیت المال مالی خلوانوالوار کرو نبی اخو یوسف در ظلم کرو ده بیت المال مالی روموار کرو دی اخو دام تا ظلم ویا بیمان تپا قانون نی پوات چه بادشاہ ورکولیشی دای سیارات تی اب بیان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو وائی انما آقسم بینهم من مالی لا من مال بیت المسلمین ذکر ویش کوم ورکوم د کور مال ورکوم امودودی خلافت ملکیت صف سو چیان من ننان من سو چین وائی چیز بیت المال مالی ورکڑیو آرز آئی که عدف اسیم روان دی شا دغه علما او قرمنوی چتور رلوه جاهل او دور رلوه د صاحب دشمنه هغه تم وای ابو لال او ایزو السلام غلامانو ته وګور دې پنګ ده دی پنګ یې نه د دې موتې مال د دې په غرو کې ور دي په سامان دې کې شا شای شای چوپې جنې د خپل پنګ لرا کله چې پروانتا او چخم غابرایشی او په جیری کې دا زمونږه پنګره او خلکو ته په احسان یاد کی نو بیوه خامخار اېدې تیر مفت کردې غنمو مرا کوي پیسې مناخلی نو وا په کلاجه وا په څپلارته نو وې دی اپلارا منیشم نپېمانه په غلو په پیمانه کې دا میزان رسو دیو جنا هنگتاغ و شعیر دادا پی مکیلاتو ندی، موزناتو ندی نو خوشک مونتر آر ارزمونگا، آر سلو پیگ دا مونتر ارزمونگا نکت تل بار باو تر او زیاتی، پیمانه باو کو زیاتی یعنی مونتر باو پیمانه زیاتی او لسم بار کی نو یوسف علی اعقوب السلام آیا امینو گردم تاسو کبانی امین باندې مګر چہ امین می ګر جوړوی د پرو پخوا د ضرور امتحانات له در کړو اته سمې چې دا مانت نه تاسو باندې ځای کې بې نو زه تاسو باندې امین کم امینو ګر دوم تاسو له پد باندې مگر چہ امین ګر جوړوی پرو د پخوا ا بیا یرا بندا بس ایفال کی الله غرض سات جن کو دے ظاهری اسباب کې میمن ګر جوړوی اصل حافظ الله دے اللہ رحم کو انکہ دو رحم کو انکہ دے اور نوار کلاچے پرانی سے دے گی کل سامان بارنے پرانی سے نوی مندہ کل اپنگا چو اپاس شوئی دیتا نوچھ گکر دی اوہا ہے پرانی رہا نو دی مناسب مگ لگا چی نو دو مگا غساقا ما نب دی حجم اللہ ارتحال نو دی مناسب مگ لگا چی مگا نب دی چی لٹو مگا سمناصب دی منگلی چولتو پلا را تو وعی سوکو منگ دا غلوم را را او قیمتم را را نو ما نبغی سمناصب دی منگلی چولتو سوانا چرا دور دا منگ ازا ازا تکره دی امنگلی پانگا واپس کرده نو منگ سوکو یعنی لار جو کنا او ما نبغی او بغی دا تادینا لایق مولا بغاوت چیز اگر نمانو ما نبگی مولا بغاوت د پکار بادشاہ در کلی رو راوالا ما نبگی نده پکار مولا بغاوت ما نبگی نکو مون بغاوت نکو مون تایدی یا مانا دارا ارکل آجی پرانستو دیسامان اوی من دو پنگ دیتا چوپاس شویوا نوې پلاره موږ نه پلاډې سان کړې نو یې سره پلاډې دې سان نو مان بغاوت نه لې پرور جنګ خراب وي چې دی ځای سان ولې دې نو پلاړه نه بغاوت پرور جنګ ضرور راځي کوم زره ځای خاندان یو نوې پلاړه نه بکو بغاوت پرور او ما نبغی ما نطلبو پلارا عثمو سو وادو اما نبغی ما امبغی سمنا سیدی مدارا دار پنگا واپس وید منگتا ونمیرو احلنا اتعام برادو خلال آلتا ما ایل آغتا وی تیاغت آم رادی بازارنا منگ با خلال آلت بار رادو پیمانه دوخ بار بازیتی شی او سم لاز بار را را را را اکی اول سلاڑشی اولو سبرارو ازیتی باب ادا پیمانه دا مفت جیسیر اصان مفت دا منگل مفت دا مایر آغا سریتا ہوئی جتا کری کری دی آغا دا یمن اسی دن کرے زمون پا ملک بانده بارانو شا خوار را غی نو خوار زمک او کنستا نو کمبر که یو تختا پراتا و دا. نو منگا تختا لرکران چی لرکرانو دن نیو جینه پراتا و سالما پراتا و اداغه سر تیو تختا لکلی شوی و حمیره جو باکی ناغی که دا لکلیو چیزد تا جا در زما په قوم قاحت راغې فارثار ته مائرانه اله يوسف صدیق نو ما خپل وزیر خوراک حضرت یوسف تاولېګه چاغه نه خوراک واخل نو یوسف انکار وکړ نو ما ورته اده وکړه چاغه نه سر په سر واخل او هغه سپینور کوه دره سپینور کوه دره تام ته واکا وېوسف انکار وکا. نو بیا ما اډرولیک چې داړای ستر او رکو از یو داړایت عامته اخلا زما فوج وګره یاره چې ټول فوج لا په سرو باندې غلاږي چې غصب وسورم نو یوسفن کار کوج نور کوم فامتو بمد من دحویین نو ما وزیر تولیکل چې ته یو کوره د ملغلو ورو ورکو یو کوره د غلی اخلا نو چې ملغلی به هغه مونږ څورایي اداغی خط الفاظ دي فا امد تو بمد من بحری اما وزیر تا کل چطو یا کنی دا ملغلور ورکو آخواته مگر یوسف انکارو کن فا ها انا مونت نزودلو گی مرم نکسوک تی پا دولت نازیگی نوند نازیگی اداغی غالتا وو آراد ملغلور پراتو اداغا سپراتاو خورشوی ورک پوز آسترگی اکلو تول خواهولی جگسی را مونگ پوزی را گوتی ورلی نو پوزی را گوندی را جیدا مونگ دیر خفگانو که او تابایم بیا بند خرا انو چه ملک ملغللی سو را ہوئی چه تول فوج لبادشاہنا غالد ملغللو سر پسر سر از اسرو سر پسر اخلی ناغی که دا لفظ را دی احمی رای که ارسل تو مای رنہ مای رنہ صدیق ما وزیر قر کوئی صبح رشتی نیو ورنکڑا قالا اوی حضرت عقوب چر بونا لگم دل رتازرا تراغی چراوڑا ایماتا اعتماد دلانا موسکن وسیقا قسم قسم با پدی خری چراوڑو با تننی بی قسم با پدی چراوڑو با مونگ دی ها کراگیر کریشو ٹول راگیر روشو کټول مرشوی نو خیر دی او که ژوند نو ده براولای نو ار کلا چروا ده زمونو پلارتا موزقوم اعتماد دی او غټه دی چې قسم نو یعقوب الله باغشی باندې چې منوای ذمہ د پنجاب موحدین زجمع شو په شاعت تویدو سنت جوړو ما سنت مجدوی زنیم پکې شپات یې شو regimes ما زنیم سنت دیرгран شای دی مې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په دیمل کې قدرت شه په سنتو مرګ لري ورته شهید جنینګ تیار په دیماش پا, دی پا زما دوستان و غوی خموخه و کې مې کې په ټولن کې ما زما اعتماد نشي په پنيابونو په شاوته تفي ورته اعتماد په سره شي مې په خشم دا یو شعر دی ته ما په قرآن مې څکه کېفه نشو اوس ټول د درې مړی دی قران میں کہ کہ خود اپدیدی خبر من قسمو کم. قسم وک یا دا چیز قسم په الله خرم چیز وخت په عمر کې شرک او بدعتونه دیم دا چیز په شرک او بدعتونه زم دریم دا کله ما مر او شرکو کو نو د پخلا قسم کوم چیز به بيکاټه ما تګلې دومیم پکې ما نو خود په تو مخه ماید او کوم امیر د جماعتوي چې بس ته هاو پو کار ده دو میشتی پس پا دیمال که فتوه او شکا مولانا غرشتو سیم چه دارد اسخات شده شو زه مولانا سی بلللم مایتا دا فتوه کرده ستا سدلیل ده سدلیل ده پلال میکرد وانو مایتا پلال قول حجت نلی مایتا ستارد لیکم و دا بتا تا خط لیکم زکا خط بزشای کوم چې سبا خلق داونه وي چې تاسو استاد ته نوېلي نو ما رځې ختولې هغه خط انتصار کې شاهد اوس تاریخ دې ختم دې چې ته زمما استاد دې او تاسو په ورو فعل هوځت نه دې ته ما پدې په اوه کا چې دا څنګه جايز دي او کني نو دا واستاره دي کوم ټنڈای کې اجلاسو وو ټول پنجابیان دا رین زلره ما مولانا سره دفعه تو کړی دا, دا تاسو قسم خړه دې چاپ بیدارت ہو کن نمون بطن بیٹارت ہو نوست بیٹارت ہو کن محتمی معنی ہوئی که موکن شکو اولی میں اولی رضمون چندی پندی جی تاکہ مردان مولا چندی را کئی میں تاکہ قسم کھڑا لیو رضاقی کفارا بارکم میں شاہ سے اپنی ہوئی جندی را میں اگلاسی نشامل لیدم اتاسو که بیمانی شده کنه چه بیزان لبانی گو ری توڑ ناستو ما ایتاتو خدا غی ایمان دیوست کنه ویزو خود در سرم شاسته بی ما یوارد پتا سکی جی جمعات کی دیش شامل کریم اپا قسم خورده ما ایزو تا سنو جدایم دا اغین دیار پس پر ویزاکی جلسو زیو گفتم چې موږ سره شایې اشتراک او اتحاد ته معنا تاسو راغون قسم نه یتي نو زه تاسو را کېږم ټول سرکاته کې یاو نو زه راګیږم ما خپل کان نو قسم نه ورته چې په دې قسم کولې شي بلکله هغه بل کاله میرا د زمون مرګور کیږي اتفاق اتحادي څخه نه راځه اوسانه خبره را قاسمو کوي چې خپل مزدوري په بد نه او خپل مزدوري لبزان رسل او بغیر د خپل مزدوري نه په بحث سره خبرې کین او په کوم کړي چې زمون مرګوري چا خلاف کو او کوم ور سره خبرې نه کوي نو باстаўه په اتفاق راشي اټول و یو شي او کته اوسه د خپل مزدوري د سره جنل تاسو نسبه اتفاق نه دی ټول یو قادیو قران غممس کې دي کمر کې کې فوغ پادله لاس کې فوदेशीर کې میاش کې دا هم چې کمزای ته وتلو چې د مرګري دشمنونه غسر ب کې نهسته ده ماتوب اسفا د دې مخروط نوبه په قسم نه دی ما تاسو کوی یاره ته پلاني بغه و تاسو نه پته ایمانو کله په ما ته خطو لیکي دا ته پرسته غټه تا قسم خنو او وکنه او تبیا څنګه غیر سره کینی از دې دې تیرې د اسکرال ماته مليانه شورا مې توبه صفات تاسو آزاد به پاینې ریګ جماعت کې قسم خوې اته سه ته بد نشي وی ته څنګه زمات نوزوس ارمم چې را طالبان میچ شي ونه هر کس از دست غیر نه نه لکونت سادی از دست فعیشتن فریاد ایمان ده خلق خدا ده دور ایمان ده چه دانی شو یا اکتا قسم ده بانه خوش ده بیدات نکن عذاب از منکرین و سرمکنم هر کس از دست فعیشتن غیر نالکنن سادی از دست فعیشتن فریاد قسم وکنس چنده ایمان تکنی ده خلق سی ایمان ده خود چنده ایمان ده کنه دو پی دغه بارا غیر سره کینی چې د کی ډوړای برا کی عزت مو کی دفرائی غیزت دفرائی دا قراي غي عزت او خپل قسم خدای نه لید از ما له تر جټره خیم څو ګردا فراني د ساته را شوورا را شوورا نږدې کوم څنګه نستاده پر چې تانه ندير شو نږدې پړ شو اور روز به پس سنو څونو کومه دا قسم نه گو کوم راجمه کوم به ا دندک مېلو دندک مېلو تم ولایت عالمي ته ایماندارې نو په ځان له سنې کینه اوراد له همون غوې ته د مفقود کې خير فائده دې متفق متاهيدي نو دایته کې بیمه نی کی نو از قسم ور کن صاحب قال او حضرت يعقوب سلام علیکم جزول 12 ترغی ترا علی ما توسیقه وثیقه یعنی په خپل مضبوطواله چې تاسو با راولې دي مگر کراګر کښې ټول نو تا لا چرالو دي زامونو 플ارتا وثیقه نو يعقوب الله پا شپ وچ موایو ذمہ دار ده تاسو دا وکړه او يعقوب السلام اے بچو مدن کېږي د دروازې یو نا حدیث کمراجی اوشی دخرای قدرت کے اثر کول لی نوائن بکڑو لیکن دخرای پا قدرت اثر این نشکو لی مطلب ہے دی نظر حق دے نوی عقوب علیہ السلام زاہری مدعفات دا اسباب و استعمال پا دی دنیا کے بکیئے دی دنیا کی پا دا اسباب استعمال کے دانتی تدی دنیا کی پا دا اسباب استعمال نکے او وقالا و يعقوب ابچو مدن کېږي دروازه یونه ادن چه دروازه بیر بیرونه انا پد کوم تاسو نه نشم بچ کوله تاسو دا عذاب اب غیس دا سه اسباد دي الله عمل کړل په استعمال د اسباد دانه چې د قرعه فیصله مونږه شو انا د اختیار فیصله مګر دا الله الله باندې ځان سپارم خپل الله دې ځان سپاري سوچ ځان سپاري پزان سمانا ظاهري اسباب استعمال کا او نتیجه الله تعالی معنا دا ارکانہ چدن شو یوصفتا دا, دا زمکان چې پرورت ویل چې بل دروازه نه بل بل دروازه باندې یو دن او دن په شاهد البار کې وزای شو شاهد البار کې وزای شو بیر بیر دروازه نه دن او بل بل ځنډه یو ځای شو نور کله چې دنه جوړ داسې ځای نه هيڅو د مکان معنی دا مکان نه چې ولې دایته پلان چې بڅکي یا کوو زادا دا, کی کی دا یا امید او پدرو ده یا کوو چې پوره ایت حاجتن دا دا غو خیالو چې ځایي اسباب استعمال وکړل ځایي اسباب استعمالول دا دن بیا وکړل ا هغه د قانون دمو چې له دوته لیکن سره خلق لري په یي او تر هغه چې دین نه چوپ یوسف نو ځای ورک یوسف ځان څه قرارته سمانه هغه پوک اده یو کړه چې کام ورارلې ملماني دي او کمره کې بیا دو ته نه کینی نو په کمرې تقسیم کړلاسي دو دو کینی نو په اولو څو ابنیامیني واده پاتې شې نغله یو عادي کیمرر ورکا مورخین دکی حضرت یوسف چوغا غوستوا ا په ری ګرځیدل چې څټری مشهې په خیره الی ترہیب ورته کو او کسه کمه یدا هغه مشورې د مشران نه کړی و اخیری کې بنیامین سہلات ورته کین از ورته خیر خیر الی ابایت اپوزګو چې ګورو ستاره رو نه دوه نوسته یی واده نو آقا ارتاوی مونجا اولو سیو نو تن بیوازه که ناستا نو ایتاقو کجری پکار داو چه تیز زن سر که نو لئی ایو بل زن تن آسوی وی اره خودی ایوانت که لون وی نو نو دا سو جر چه تیوازه که نو لئی نو دا بانی امین سرکو کیو نو حضرتی عیسو علیه اسلام ارتاوی وی اره دمائی و رورو دا اقا نو ما سر بناستو نو حضرتی عیسو ب یا غسه شي و یا غ دځر تر وکړي یا غ رو بته په جنوس و ولوب نه پيږم رو رو نه پيږي نه پردای لړې کا ورته وګوره نو سوخيم انو بنيامین لاس ته پر کړ ورته زما ورو و یا ز دې ورو لري و دایته موایا زب ارکا <القلعاج> لا چې دن نجوب ویوسف نزایو ارکا یوسف زانسا قدرور اوی وی دستار اونیم نم غمجن که گا پاچی دی کڑی دی اس غمجن که دل بحیث نرے خبگان لا تب اس مدر من که گا دیچسی کڑی دی اما نو میده که گا باس نو میده که دل دیچس اوکر نمو نو میده که گا چا اللہ اور کراچ تیار ک دیلا په سامان لیسره نوې ګردول دوکو دوخه په سامان ضرور کې سامان ضرور سامان چيو ویتا صوبہ پزس کرے پلارې یو کون ڈرائیور سرا انداز لرګی شه نوې زو باندې دا پرې له زبر دا لجان درک نو جام راو وسید اور دا سامان کې کېو سامان چ دا و دې جام باندې ورکوې سقایا د سکه نه دي جام اکی خود جام ور ور سامان درول کې نو یوسف لا او خروشد ته تسلی ورکړه و خفکی ګمار الله رومي او ځای کی هغه لا هغه جام په حقیقت کې اوګیو لکه بادشاہ تی په کوم شی وبس کی نظاره می سلمي او بادشاہ یو لوبه دي د دې رده استعمالو کړبه او بعضیو مراد مومل کې شه هرش پاغیله برسنډکیږي بهر کله برسن چې د شپې واغون دي نو په دمو کې نه ناوندي دا انځه افتکه لوخي بدلیږي د کوم پیدا شو نو بادشاہ نوم ته دوه کې اوس کله دسرو جام نو هغه بريان ورغولې اي څه دې کا ورته چې دا استعمال ناجایز نو غیناو دې جورسن نو مخې قدو بولوخه او سوتې لوخه شه انده په یماني میلا ک ویلان چی اي قافلي وره يي نو قالو اي قافلي وره مخامخ شي دیتا مو وېره سرلا کړل وګړه و دې غيور تلون په ميا سقوف مونټوي تاسو سره لټوي مونږه سرلا کړیلا ته تاسو مونږ باندې اغلا راړي موږ یې څغلا کړی ده تاسو څو قالو دوی نو کرا نو لټوم د بادشاہ سوا په داد پیمانی ورته وي خو په دې مونږ د بادشاہ وګي کو غلط پیمانه کو تاسو وګه پټ کړی نوږي په بارد پیمانی د میزان نه وي آ څو کی پر یوږي مبار ذوخ ده مفطر من ذوخ بار نه موتور کو ازیم ذمہ دا چا چ اعلان کو نو دوی دو دو ذمہ دارم زبا ده اوخ بار مفطر کم پټ اوخ قالو ی دی قسم پخلای کو ایتو چنی مونږه راغلی چې فساد په اوپر ملک غلا فساد ده تبايده ان مونږ راګر نو قالوینو کرانو س سزا د دغه سری هو دغه سا د غ راګ ی در روجان که تاسو کې غ راګر خوتهمونږزه دا پور کوو نوزاره دوک دی چمونې شو په سامان د د کې نو داڅزا دا چا سامان کې چومون دی شو دا سزا دغ دغشه دغ سری عمر له غلای دکه په شرید تیاکو به اسلام ک د غ دا سداه چې چا سره بغلا اومیتای شو ناغه باد مالک د مال علماء همېشه بیا لکه دمو شریعت کې قصدی ید ده قالو دی سزا د غلاګر آ څوک دی سزا د دیغلا آ څوک دی چومله شو او سامان د کلا نو دغه سره دا چا غلاګر چې دی جزاو سزا جزاز مالک یا بدل مالک ده جزا اوهو بدرد مالک چې مالک شهر, شهر دا مالک او چا مال شهر نو بدرد مالک ها سوګ دے چرچا په سامان کې مال مندل شي دے نه غلالم شو ا داریم په ولدین کې سزا ورکو ظالمانو ته نو شورو په سامان د مشرانو په خاص سامان ضرور زکه به شوند چا شکراته نو به وک دیو ګل راته سامان درو ادا دیم چل کوي سفته نو چاغ سه ور ور پدین د بادشاہ کې د بادشاہ پدین کې خوش زاوہ والو ادانګم چرکلې وسفتا نو چاغ سه ور ور اشاره کړې ور ور پدین د بادشاہ کې اګه دا لار ځاې درجه او چو درجه دا چې رځای شي دار پو په دې اس خاطیان ور سړي کوموندا وی اول ګورا کنا کزارلې او ژوالې سلام تفصیل کړې